Aztrena dugu eta aztrenero egiten dugun bezalaixe, oarzo bidasoko hitzaragoaz, urko txabeste, kaixo egunon! Baik, kaixo Bye. Bye, tira gura aldiari, eh? Apegi honetan? Eh, beharko, beharko! <laughs> Bueno, vano a pasotakoak eta datozenak, erritik hasiko gea urko e, Telp ikastaroa daguneko martxan. Baillera da e, martxan ikastaroari eta bueno, Telp ikastaroa edura que ta churzura txur kantatu dute eta bueno, bate ipate izpuntza oiturai buruzko gogoeta hiteko erabiko dute, za ikastaroari. Eh, izpuntza oiturak egunerokoan landu berdinen e, zerginia zen dira eta bueno, bideo horretan ba bueno, Telpek oke lariamengo du, eh? Izten gaintu, go gutengo Hori da, eta, bueno, lehen goazteko albizten agusinetako bat, e, piper potuak agertu dira, oiartzen eta horretan? Ba, janela da, Espainiako banderak egintatu dituzte, ba, renteriako, eta oiartzen goain batzukutan, gainera, renterioa horretan ere, ba, bueno, herriko preso baten e, muralaren gainean pintaketak ere egin dituzte, eta, bueno, ezkerela hartzeanak egokor salatu du e erasori, ezkerela hartzean erabera, ba, bueno, egun martxan daban prozesuaz apusteko eta inkontrolatuak egiten dituzten, ba, nora haiteko ekintzen hauek, ba, prozesuaz apusteko dira, Baina ezkera bertzaleak esan eh, ba, bueno, jarritu du, tinko jarrituko duela, eh, abian den progresu honetan. Mm -hmm. Bueno, lezora goaz, atezateko gaineko informazioa emateko, eragilekin biltzen asida udala eta alderdi sozialista, badirudi ez duela informazioa nahi hurko? Bai, araba. Eh... Bueno, atezateko arekin, ba, bueno, e, albiztasko sortzen ari lezon batik bat, pasean ere, albizteak sortzen ari dira, maia, bueno, horreikotze e, pedago, bat, bueno, lezon ekartekin eta gileekin, taldeekin eta bitzen azi hau dola, atezatekoaren e, berri emateko. Orduan, ba, bueno, e... Horein, eh, joan denazten, elkarte eh, ekin bilduzen, dezako dala eta, bueno, elkarte eh, iartezatekoak nola eragin, eragin godian, jak miran zizien. Tatoz erazteetan, mestreako bilduko da eta, bueno, rien artean eta alderri politikoa daude, Maña, eh, dezako alderri socialista, que zon duzela, bilkura horietan aldertuko, izan ere bilkura hoiek bueno, socialisten ustez, atezateko haren aldeko egin informazioa mateko betira. Eta, bueno, deno da ki unbezela alderri socialista atezateko haren Mm Hhh, -hmm. bueno, eta bestalde eh, Kirola aipatuko eh, dugu lezun. Estan ere Javier Cazorla, Espainiako chapelduni izana gazte mailan judoan. Bai, vale, hala da. Eh, bueno, lezun eh, judu ka da eta bueno, azken eh, azkenen azkenoietako bat da Javier Cazorla. Espainiko saltoketan urresko domiña iraziz, eh, ¿no? jende ez duen Javier Cazorla, ke bueno, lezun dagoen judo tradizioari jarriki, bauno domiñak eta chapelak eta katzenak biaten gabe, zeuko judokak errira. Uhum. Bueno, eta horretara goaz, e, izan ere, bueno, dagoeneko eskualdeko kirolari badugu joko olimpikoetan. Bai, ah, hala da, Mikel Odriozola ibiltaria, eh, Londresko Olimpikoakgoetan engoa eh, da, udan. Eh, bueno, janen zuen zerkatpen eh, hori, eh, izan ere, ba, horretikena bueno, zuen marka eh, markeagina, baina eh, espaineko txapleketan part zuen, eta mundu bueno, espaineko txapleketan bigarren zerkatuzten harrentariara, eh, eta horrek, ba, bueno, horretikena zuen marka bergetxe egin zuen, eta bueno, esan guztiekin ba, eh egin izango dela e Mikel Erosela de batetik marka lortuzelako eta bueno, e, estalde espainekotza plekitan eskaki zin horien ba bete zuelako. Uh -huh. Bueno, eta bestalde, alde, laikotasunaren aldeko mozioa ere dute Bilduk eta Errenteriako eskerrak. Bai, hala da, eh, mozioa registratu dute eta bueno, eh, urrengo udalbatzarrean eh, aztertze az, aztertzekoetan gelditu dira. Mozioa egiteko ba bueno, herrian eh, eh, Errenterian dauden hainbat elektoraldeekin bidutu dira eta bueno, adustu biduten mozio horren eh, bueno, ororo eta bueno, rentlikska arerem E, arabera ba bueno, pizto bat e, lekotasunaren eta bueno, erregion inguruko ba ez bada sortu dute herrian eta bueno, horrek egiguo ba herritarietan ba, bueno, kultural antasuna dagola eta horrek ere ekartzen duen alizia antasuna badago eta horrengaineko egoeta inneko lukete mozi horren bidez herritarietan. Mm -hmm. Bueno, hori horretari egokionez eta aurrerago esan berdugu, pasaian Antxo Berfest festa egin dute Antxon e, ja pixka bat Sanferminak girotzeko eta finantzasezeko. Bai, hala da eh bueno, zukoesan meseran, saioak gertzeko eta finantzatzeko izan dantzu beztest, gara gardu feria, eh? Eh bueno, Ostrialean eta lerengatean intuten feria hori, eta bueno, jendaskor da ertatik, eh? Jaibatorrek esan digute, ba bueno, arakastatua izan dela feria eta inbaz eta dasgi eta bukatu egin direla eh atxokojai bat ordalera harabera, basaperminak e, ba, ekimena izan da izenda, ba, basteburuan egin dena denu e, dakeu, ba bueno, ze gauden, eta bueno, krisialdi horrek ere jaiei eragiten dira. buruzketa zituzten atxoko ofizetarako eta bueno, asteguruan ortutako dituarekin, ba festatduginagoak gaiteko asmo mm, eta pasaiya zero sabor taldea aurkeztu dute. Baigala da. Eh, jendeak astena roki zuten, pasaia zero zero zabor taldea, ta bueno, eh, empezako fidean ba bueno, hondakineak kuidatzeko modurik egokina, artezateko bilketa da. Ala ere seme konforme suo jakinasi, se duten zero zabor taldekoek, eh, berrerabiltzea, eta bueno, hondakine bilgita eh, arrazoandalagitea, orain artean, eta bueno, horretan lanean hasi dira, eh, hainbat erritarren atzikimendua lortu dute, eta bueno, zeikodi da berain ezua, errital guztien artean zabaltzen. Uh -huh. Bueno, eta orain datozenak herrian eh, sagar deguna eta batiru egin, egingo dela egungo digo na izango dedulako. Bai, hala bedi, hala bedi uste ez zalerare ba bueno, neko neko beredik kaskarri iztaten eta hainbat ekimen, ba bueno, berdan berak egiten ari dira. E, horitako bat ez da die izan dermateko sagarduguna ja hartzenen beti salaba bueno sagarrazaleak eta festazaleak oiartzenen bilduko dira bai bueno beti ere tentu zateko mundu horrekin mm -hmm. bueno eta antzerki astea aste honetan e, zehar eta irailean e, udaletik jegener zitutenez gaztentzako antzerki eskola jarreko dute abian bai da e, antzerki gaztea aingo utzetan zehar eta bueno bate horren buruan hoski herritariek antzerki alekeingo zate izango da eta bueno e, azken antzerki horren berria emateare bai eta bueno bisuatu dalak e, zok aipatu ba, bueno udak e, asmoa du eta asmoa da gureko e, e, gaztentzaki gaztentzako eskola, abian gartzea herrian, orduan, bueno, e, astuntako ekimenek balio ezatela, ba, bueno, gartzea kartzea eskola arretara animatzeko, eta kultura esgin zerikasut, erikusia duten ekimenetara urbilteko. Uhum, eta errenteria horretan Agustin Sarasola, Jardunaldiak egingo dituzte erabidek errekin duten paperaz hausnartzeko eta haustiralean eta larun matian izango dira. Baina, ba, Agustin Sarasola, ma ba, bueno, errenterian eh, eta un izan zen, ba, bueno, perseko korroniste izan zenko, inbaterra biten, erretarrekin eh, baliatzen zuen bere korronikak eiteko eta, bueno, errien apraziatua izan zen bere lana. Beste asko bezala, beste errikorronista eh, asko bezala. Ordunen bere figurado Ba bueno, edo, ba bueno, eh, bai ostrialean ta bailerumetan jarnoaldia kango dituzte, baizintzilikertateak, eta bueno, gore etarten gaude, horso eta bueno, bere figura nola eta bueno, herri erabideek eh, gaur papera, bizka bate den jakiteko edo zein den azaltzeko edo zein den bono, eh, dira bai ostrialean ta bailerumetan herrintelian. Hmm? Eta jarraian niezen elkarteak antolat nuen, txapelketa? Bai, goazen abaztera, otxote txableketa ingo gute igaztean, arren eh, terri bilduko dira bertan, bai, donkian tokikoak, emengoak, eta bai, kanpotikan etorritakoak otxoteen, e tradizioa, ba bueno, eskezauna da euskararrian eta ni zen lekartak, ba bueno, eh ideia hori landu nei du, ba herrien irpain izen diren ba bueno, bai kulturaleko, festarako eta bueno, egongi pasatzeko eramaten baitute dute, e, otsotik. <hazien> bueno, eta gauza gehiago ere baditugu, pasaian la herrirak borroka fase berri bati ekingo dio, ba edo ekin dio, hobesan. Bai, da. Juan de Hostiralan agerraldiagintzuten. Juan de Hostirala, baina ezaren 18 data senguratua, eh larrerra herrirako kideen eh izan den, ba bueno, Juan de bete, bete zen larrera herriraren e, proposamena onatu zuela udalak. Proposamen hori larrera zonaldea berantolatzeko ireginta proposamena zen, eta bueno, izan ezera urtebete bete zen Hostiralean. Horren adira agerraldiagintzuten. Ta bueno, berrokafa fase berri batean sartu direla jakin utzitzen. Larrerra herrirakokidea berrokafa fase horren oinarria da. Larreran e, berein proposamena lantzeko ba, aliketa indar gehien bideratea eta indar indar horrek bali dezala, ba bueno, berein e, aurrera egin dezan. <hieres> bueno, eta Albaolak eta udalak Donibaneko mataderoren gaineko hitzarmena <hieres> egin dute. Bai, hori e, da, Donibaneko mataderoa, ba oro alizaren ondondoan dago eta bueno, udalak eta Albaolak e, bueno, sinadura ekitaldia egin zuten, ba honden ostiralean, helburua garbia. E, Donibanera ere Albaolaren pano ba, laiteko eh, jarduera eramatea eta bueno, bertan albaloren asmoa da, ba bueno, eh itxasondare tradizionalaren gaineko, ba bueno, nola eskola eh, egitea. Orengoz eh itxarmina sinatu dute, eh udalak emandio eh, edo eh lagapen moduan utzirio lokal eh, albalori. Eta bueno, bertako biztasmoak, ba bueno, algian ilarte batzuk barko mamitzeko, baina bueno, lehen urrotsan mandago sinadura egin dute albalak eta totalak. Bueno, eta bestalde Lezon, Lezoko jaiak eskualdeko lehenengoak. Hala da, eskualdeko lehenengo jai jai handiak, eh? ze hau zuten taia ja jaitan hasi dira, ba, bueno, lehenko jai handiak patrolarak edo ente eh, asetiko, ba, bueno, eh, lezunintzango dira, ustiralean larumatean ente gandean mendekosteak eh, mendekosteetan, ba, bueno, asireko ekitaldean eta aukareko ekitaldean, pertsonei ezaguna eh, izango gute, lezorrek euren artean, zabarre pirata horren inguruan ingurua, dira festak, baina, bueno, zabarrezlein beste imatekimen ingudituzten, lezuko festetan. Mm -hmm. Bueno, eta gero ere esango dugu, eh, Goazen Plazara ikimena egin dutela herri guztietan. Ba, gara ja, Goazen Plazara ikimena hori hartzen da biz, ba bueno, auzo guztietan izten eh egin zituzten ikimenari lotutako, ba ekitaldiak eta eta eta bueno, batzarrak eta terkarratagatuak, eta bueno, sanbardago naiz ta euriagintzen daru matean, ba bueno, herri guztietan egin dira ikimenak, eh e, pertsona bildu ziren dakimen horietan guztietan eta eh presotaieslarien eskubien aldeko jarrera badago lagun uzko eta jarrerari eh argitarri argitarri gel, eta euriari aurreginez argitarri gelditu zen ba bueno, jarrera horrek eh, isla izan martu gure gizartean eta bueno eh, bai pertsotak bai eslarien eskubidealdeko horrakak ordarraik kalean eta amaitzeko arpidatzeko aukera Bai, arbitzoko aukerarik noreiteko mutxina edo telefonozitzea da. Tef telefona ausi da, behatzi 0-2, sortzi 0-2, 0-Bat. Baurko etxe beste oarzo bidasoko itzako zuzunaria, minasker beste bainere gure deiari erantzute gatik, eta urrengo, azter arte? Bai, minasker zua jurti.